Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 18. april, og her til morgen starter vi med en nyhed om, at C25-selskabet Demand mand mandag aften opjusterede sine forventninger til 2023. Vi skal også høre om Danske Aktiers Comeback, om hvordan Nordeas seniorinvesteringsstrateg vil placere 100.000 kroner lige nu. Til sidst runder vi af med at høre om, hvad man bør vide, før man kaster sig i kast med investeringsrobotter, og hvordan en forskel på en halv procentpoeng kan have en stor betydning over en lang overrække. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder, mit navn er Laura Råsav. C25-selskabet Demand opjusterer. Høreapparatsselskabet venter i første kvartal en organisk vækst på mellem 6 og 10 procent mod tidligere mellem 3 og 7 procent. Også driftsoverskuddet ventes at ligge en del højere end tidligere udmeldt. Investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, siger, Når et selskab opjusterer sig tidligt i et år præder usikkerhed, er det et stærkt signal. Demant ventes at offentliggøre regnskab for årets første tre måneder i starten af maj. Danske aktier har lavet et imponerende comeback. Siden august sidste år er det danske C25-indeks steget mere end 30 procent. Til sammenligning er det amerikanske S&P 500-indeks blot steget 8,9 procent fra efteråret og til i dag. Ifølge Sydbanks aktieanalysechef Jakob Pedersen skyldes opturen blandt andet, at danske aktier generelt har en høj kvalitet. Han siger, de danske selskaber leverer stærke regnskaber og et godt udtryk. Vi har haft en bankkrise lignende situation i finanssektoren, og de danske selskaber ikke forgældet i særlig høj grad. De har gode tilpasningsdygtige forretninger, og det er noget, der gør, at investorerne køber sig ind. Fortæller altså Jacob Pedersen, der forudser at det danske aktiemarked kan udgøre sin position i den nærmeste fremtid. Hvordan vil du investere 100.000 kroner lige nu? Det er spørgsmål har Nordeas Senior investeringsstrateg Simon Christiansen et bud på. Tidligere på året stillede vi ham det samme spørgsmål, og overordnet set er strategien den samme, selvom vi har været igennem en bankkrise og uro på markederne. Men der tegner sig snart områder, hvor Simon Christiansen ser gode muligheder for at købe op. Til jordenvester siger han, «Hvis jeg skal pege på to sektorer, som jeg snart tror leverer en købsmulighed, vil det være industri og cyklisk forbrug, men jeg forventer lidt kortsigtet modvind, inden opkøbschancen opstår.» Helt præcis, hvordan Simon Christiansen vil investere de 100.000 kroner, kan du læse på euronvest.dk. Hent en app, vælg dine præferencer og overfør et startbeløb. Så nemt kan det være at komme i gang med at investere gennem investeringsrobotter, der har vokset i popularitet de senere år. Men før man kaster sig over de digitale investeringsløsninger, er der et par ting, man bør have med i sin overvejelser. De forskellige investeringsrobotters afkast afviger ikke meget fra hinanden, og derfor er det særlig vigtigt at være opmærksom på omkostningerne. Sådan lyder det for Jesper Ring Jakobsen, der er Chief Strategy Officer i MyBanker. Til Jørgen Vester siger han, Selvom små procentforskelle kan lyde ubetydelige, kan de have enorm effekt på dit afkast over tid. Han har lavet et regneeksempel, der tager udgangspunkt i 500.000 kroner. Med et markedsafkast på 7% årligt, vil de 500.000 forvente sig til 2,8 millioner kroner over 30 år med omkostninger på 0,5%. Betaler man i stedet 1% i omkostninger, vil de 500.000 efter 30 år være 2,4 millioner kroner værd, Altså 400.000 kroner mindre. Jesper Ring Jacobsen siger, Du får med andre ord et afkast, der er 16% mindre værd, hvis du vælger en løsning, der kræver 0,5% højere omkostninger. Det er noget, mange ikke tænker over eller tillægger stor betydning, men man bør virkelig tage det med i sin overvejelser. Hvad man ellers kan tænke over, før man kaster sig ud i robotrådgivermarkedet, kan du læse mere om på JørgenVester.dk. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder for morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på JørgenVester.dk i løbet af dagen og høre med på Millionærklubben, som var 9 kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.